Først den her podcast, den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit bødekasse med Mobile Pay Box. Og velkommen til EM Bold. Mit navn det er Sandro Basojevic, og I har sat ørerne i den her intensive EM-dækning, vi har på Bold.dk. Vi er været igennem alle runder nu og fået en indikation om hvor og holdene de står henne. Og siden lørdag morgen, der har vi faktisk dækket det her hver dag, og det bliver vi ved med at gøre under hele slutrunden, hvor vi altså udkommer hver morgen. Jeg er ikke alene i studiet i dag. Der er genvalt til APL-holdet fra i går, Mikkel Bækman. Nu har vi været igennem første runde og set alle de her hold her. Ja. Hvilket land, hvis du sådan tænker tilbage, har egentlig skuffet dig mest? Og omvendt også overrasket dig mest? Oh, jeg tror... Øh... Jeg tror, Spanien har skuffet mig mest. Det må jeg sige. Jeg synes ikke, at... Efter det, jeg så mod, mod svenskerne, der synes jeg ikke, at det er en... Kandidat til ja, medaljer, vil jeg nærmest sige. Øh, jeg synes, der manglede noget, øh, noget gnist, noget lederskab, som vi også var inde på i går. Øh, en målscore. Øh, og øh, ja, jeg tror ikke, man kan vinde en slutrunde eller komme rigtig langt uden, uden de tre ting. Hvad hvis de havde vundet over, over Sverige og fået det her... Lad os bare sige selvmål, som der også var i går, ja. og havde fået tre point. Havde ja. det så været... Øh anderledes dem, dem. Nej, ikke, fordi det jeg så spilmæssigt, og det jeg så sådan, øh, hvad hedder, sådan noget udstrålsmæssigt, altså nu har de en hjemmebane i Sevilla, og stadig ikke der kunne de hive sig op, selvom jeg godt ved, at der var svinevarmt, øh, så kunne de ikke hive sig op til at, øh, at give deres øh, hjemmebanepublikum noget ekstra, øh, som jeg synes, nogle af de andre øh, nationer, øh, de har fået et boost af deres hjemmepublikum, det så ikke ud som om Spanien havde det. Er der nogen af de andre hold, der ellers har omvendt overrasket dig? Ja, altså, så, så skal vi nok ned i nogle af de lidt mindre nationer. Altså Slovakiet øh, spillede overraskende frisk til. Øhm, øh, Frankrig synes jeg så stærke ud desværre, fordi det er dig, der har dem som favorit. Det vi øh. på senere. Ja. Øhm, så nej, det er nok nogle af de mindre nationer, som, øh, som øh, for eksempel Slovakiet. Fedt, vi runder Frankrig senere. Mike Jensen, en af sponsorerne til den her podcast, det er MobilePay. Og de har jo det her med, øh, med bødkasser og mobile paybox. Du kom lidt for sent i går. Ja. Det var ærgerligt, at vi ikke lige udnyttede den mulighed. Og jeg håbede, at begge vil ville komme lidt for sent i dag. <laughs> Men jeg tænkte på i forhold til det med bødkasser og landshold. Hvordan, fordi vi kender jo alle sammen øh, bødkasser og klubfodbold. Hvordan man spytter i kassen der. Er der et eller andet bødkassesystem på landshold? Jeg tror, der er en eller anden kasse, hvor det bliver lagt lidt til side til sociale arrangementer og... Øh Selvom nogle gange, når man er i de her lejre, så får man jo enkelte gange en en, en fredag eller en fri aften i, i anførrelsetegn, hvor man får lov til at gå ud bare spillerne og, og, øh, og tage en, en bid mad eller, eller øh, tænke på noget andet. Men det er Æ. ikke ligesom på klubhold, hvor, man, øh, hvor der er de der fast øh, 500 kroner for det her og 200 for det her og osv.? Nej, jeg tror på landsholdet, der, øh, hvis du kommer også ind til taktikmøderne der, så, øh, så betaler du på en eller anden måde, tror jeg. Og den er meget værre. Øh, ja, det var jeg mener. Ja. Det gjorde jeg i øvrigt, øh, I starten ja. af min karriere, Og det var under, det var under Morten Olsen Oi. Og det var øh, det værste man kunne gøre øh, Når han var træner Han kunne slet ikke have at man kom for sent Eller overhold, ikke overholdt tidspunkter øh, Og det fik jeg øh, virkelig at mærke på den hårde måde jeg Kom sådan lidt lasse færre fra min lyngbe øh, Og kom et, ja, et halvt helt minut for sent Til en, en træning nede i lobbyen Hvor han så stor og ventede på mig og efterfølgende kom jeg også for sent til et taktikmøde. Ikke med vilje og ikke fordi jeg sløsede, men fordi jeg var hamrende uheldig med hotel nøglekort. Det er en lang historie. Men der fik jeg det at mærke på den hårde måde. Og jeg vil faktisk sige, at derfra har jeg lært øh, ikke at sløse med tider. Selvom jeg kommer 7.59 i dag, så er der, <laughs> så er der. Så er der til tiden. Øh, og, det, og det lærte jeg faktisk noget af dengang Er det ikke også fair nok at, at, at der er noget, øh, altså, Hvis der ikke er de regler hvad, Så kan man også prøve nogle andre måske Enig, jeg synes det var helt fair øh, Og jeg synes også at det var fair at jeg lærte det på en hård måde Fordi øh, man skal ikke kunne stole Især i sådan en gruppe der Der skal man kunne stole på folk på banen Og man skal også kunne stole på at de øh, Kan tage sig sammen til bare Og møde til tiden uden for banen Er det ikke også et af de områder Fordi du har ikke prøvet det på landsholdet Mike? Nej men er det ikke også de områder, hvor du, du må da dig over, at, at, at det er en ting, som Morten lige skulle have ind i sit hoved omkring dig? Ja, det var det også. Jeg blev hvad kan man sige, straffet for det, da jeg kom for sent til taktikmødet, og skulle varme op i nærmest en time, hvor jeg i pausen nede i Holland, kan jeg huske, fik at vide, at jeg skulle varme ekstra op i pausen, fordi der nok skulle ske noget. Og så løb jeg ud på sidelinjen en helt anden halvlej, uden at der blev snakket til mig og kommer igen. Altså, og, og det er jo et eller andet sted fair nok, at jeg lærte det på den måde. Øhm, og det var hans måde at sige på, at øh, det var simpelthen for slap, det du gjorde der. Det er jo også fair nok. Jeg, da jeg flyttede til, til, til Holland for at spille dernede, øhm, mødte jeg også ind til en træning med kasket. Og kom ind i klubhuset med, med, med kasket. Jeg tror, det var min første eller anden træning, så jeg kendte jo ikke kulturen dernede. Og det første, der, der jeg kom forbi træneren, i stedet for at han hilser på mig med hånden, så rækker han ud efter min kasket, og sådan tager den af, og så peger han, og så er vi ligesom i gang. Ja. Så det er, bare noget, det er bare noget andet også i udlandet. Men øh, velkommen til jer to. Tak. Vi har et, et spændende program for os, så øh, lad os kaste os ud i første halvlej. I første der starter vi med den her dagens detalje, som vi har fra så må det være tirsdagen i går. Og det er jo startet ved dig, Mikkel. Ja. Hvad har du som dagens detalje fra i går? Øh, jamen, jeg har to ting, men jeg, jeg vælger at gå med den, øh, den mærkelige af dem. Øh, og det var øh, det her. Øh, det er jo nærmest blevet berømt på ingen tid, men det her berømte bid fra, øh, fra Rydiger i, øh, i ryggen på Pogba. Øh, og det er jo ikke en detalje, vi behøver at fremhæve specielt meget, fordi det er simpelthen så øh, ja, mærkeligt og grænseoverskridende. Altså hvorfor? Øh, altså hvor kommer det fra, at man lige pludselig øh, skal gøre det her med øh, 100.000 kameraer, der fanger alt inde på et stadion? Altså nu står han nærmest til at, øh, at få en suartes karantæne som han øh, gjorde, da han bed Kille i sin tid. Øh, jeg forstår det ikke. Og der var intet i kampen, som sådan gjorde. Det kan godt være, at der har været lidt, øh, lidt beef mellem de to. Det kan vi ikke vide, når vi sidder bag skærmen. Men hvorfor gør det? Hvorfor tænker du? Altså er det frustration, eller at, som du selv siger, der er ikke rigtig noget at være frustreret over i den situation andet, end at Frankrig bare er et bedre hold på det, på det tidspunkt end, end Tyskland? Ja, yeah, og det er jo ikke engang noget med, at der har været en, en tackling eller noget. Det eneste, jeg kan se, der kan være, det er, at der har været noget verbalt mellem dem. Øh, hvor han skulle blive tilbage, øh, fordi at spille hund på den måde, det er nærmest det modsatte i min verden. Ja, der, du siger, der er så mange kameraer alligevel, så man render vel også rundt ind på banen og tænker, altså, det er op, det er alle, øh, ja, Det sker. men det, det, altså, det tænker han jo åbenbart, ikke? Altså, han er jo rutineret. Altså, manden har spillet, jeg ved ikke, hvor mange kampe, og i, i Premier League kommer lige fra en, en Champions League-titel. Uh, jeg forstår det simpelthen ikke. Hvad tænker du, <coughs> hvad tænker du karantæ karantænen skal være? Ja, Suarez fik ni dage, så vidt jeg husker, øh, dengang han bed Kilini. Ja, fire måneder, tror jeg, det var. Ja, var det var noget i den stil. Jeg tror, der var ni landskamp, han gik glip af. Øhm, jeg, jeg tænker der, at, øh, at han får et par dage, øh, og jeg ved ikke, om, om det kan være hele slutrunden, der er slut for ham, men jeg tænker at han ikke, han spiller med i gruppespillet. Mike, hvad tænker du, øh, skal Antonio Rudiger udelukkes fra, øh, ja, fra resten af EM, og så også have en karantæne, eller den du så øh, Suarez få? Ja, det er svært at vurdere, men jeg synes selvfølgelig, at det er vigtigt at sætte et, uh, sætte et eksempel og sige, at sådan noget her, det gider vi simpelthen ikke at se på. En ting er, at han gør det, at det ulik, og det er kæmpe ulækkert og kæmpe mærkeligt, men, men det er også det signal, som du sender til alle, der sidder og hjemme, uh, børn, ældre og hele fodbold, uh, al den interesse der er omkring fodbold, altså alt bliver fanget, og når du laver sådan nogle ting her, der skal det, der skal det bare uh, sættes fod ned og sagt, at det gider vi ikke se på. Det. Det, er, det er simpelthen for mærkeligt, at, uh, også fordi han ved jo, at karantænen har været der førhen, som du selv siger til Suarez. Præcis. Som en, der gjorde det to gange. Han gjorde det også mod Ivanovic i Premier League, ja. hvor øh, ham blev han også først. Men, øh, men ja, det var i hvert fald en mærkelig situation. Øh, Mike, hvad har du som, øh, som dagens detalje? Jamen, jeg har dagens detalje. Den, er, den, er, den handler om Frankes 1-0-mål. Og det er, fordi der er flere ting i det, synes jeg. Det er, hele måden, øh, det er først og første den for Pogba, som øh, ham tror jeg også, vi kommer tilbage til. Men øh, måden han, øh, han skuffler den over, i stedet for de her... Øh, man ser mange af de, der lægger aflevering, så synes jeg bare, det er så dejligt effektivt. Hvad er men at den, han, gør. At, jamen, han det ved jeg ikke. Han skuffler den. <laughs> altså, han, <laughs> han er skuffelig. Ja, ja, og den er, bare, den er foran. Den er direkte. Han kommer i en Og så er det jo paradoxalt at øh, lige præcis det, som tyks, Tyskland manglede, det var det, de havde nede i forsvaret. En, der bare smaskede den ind på... Øh, Ja, på et eller andet underlig måde. Så jeg har heller ikke lavet tænkt på, at du siger, at han skuffler, sagde du. Ja. ja men det er vel også en helt rigtig aflevering i, i, i det moment, fordi indersiden kan han jo ikke, han kan måske godt bryde en halv yderside, han, han ligger over. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, han gør. Det ligner jo, at han tager en skål og så smider den over øh, på den anden måde. Altså, øh, så det synes jeg var fedt at se. Og øh, ja, så var det hele situationen måden, det opstod på. Og, og selvmodet selvfølgelig, som også er ja, enormt kluntet. Den vinder vi i anden halvleg. Lad os kaste os ud i den, øh, i den første kamp, der var i går. Det var 18 kampen mellem Ungarn og Portugal i Budapest. Og for det første, det første, jeg skrev ned, da jeg så øh, kampen og, og så stadion her, det var, at der var et fyldt fodboldstadion. Det var der en ting, vi har savnet helt vanvittigt meget. Jeg mener, der var 68.000 tilskuere i går i, i Budapest, Mikkel. Hvad, har du savnet det? Ja, selvfølgelig har du det. Ja, fuldstændig vanvittigt. Og det var faktisk min anden, øh, hvis ikke jeg havde taget øh, Rydik og spide, så var det her nummer to, fordi jeg kan nærme, eller jeg kan. Jeg tror faktisk ikke jeg kan huske sidste gang jeg har set en kamp med fyldt stadion. Jeg kan i hvert fald ikke nævne den. Det foråret Æh, sidste år tror jeg, vi er tilbage til noget Liverpool Champions League. Ja, det, ja, det var nok ret. I. Hvor, hvor England ikke har lukket ned. Er det der hvor Mette faktisk lukker ned? Den ja, husker det tror jeg, jeg. Den husker jeg. jeg. Og så, så England, England har ikke lukket ned, og der er et returopgør, hvor ja. er, de er i tvivl om at de skal spille den. Ja, mod Atletico måske. Ja, det er godt passet. Ja. Jamen, det er rigtigt. det er måske den. Men nej, hvor har vi savnet sådan noget, og hvor gav det bare en voldsom fed stemning, også bag skærmen. Og jeg synes også, det var et Ungarsk hold, som, som man kunne se, at det var specielt for dem. Om de så blev hæmmet eller om de blev boostet. Der var nok lidt af hvert perioder af kampen, men var det bare fedt at se, at der var, der var fyldt, fyldt stadion, fyldt hus. Hvis vi kigger på det her med, om, altså det var jo ungarske fans, der var, men jeg kan ikke lade være at tænke på Portugal øh, på lidt en her. Vil du hellere have haft, hvis du var portugiser, Mike, at, øh, at der var et prøvestadion, som trods alt gør et eller andet ved en? Eller måtte der gerne være de her lidt færre tilskuere, så der ikke var det samme pres? Nej, det kan der ikke være en tvivl om. Selvfølgelig vil du have et proppet stadion, Og selvom selvfølgelig... de er imod en. Ja, selvfølgelig ja. vil du have stemningen. Det giver dig noget energi på en eller anden måde, og det... Det gør jo hele også på tv, selvom vi sidder bare på tv, gør det hele produktet bedre. Så øh, det, er jo, det er jo det, man spiller for, det er det, der tænder en. der er kommet ud på fyldtestadion, en evensflut rundt gang i den, og øh, de der naver, der lige bliver spidset lidt til. Så, øh, det... Og så har det også været en helt sløj periode, vi har været igennem de sidste halvandet år, hvor, øh, hvor der ikke har været nogen øh, mennesker. Hvordan altså, har der været, Hvordan oplevelsen det været oplevelsen? Det fra, fra jeres side, Mike, dig som spiller først? Ej, jeg synes, jeg synes, det er underligt, faktisk. Ja, jeg, jeg synes, der mangler noget. Et eller andet. Øh, nu fik vi lidt lille snært af det tilbage. Nu øh, er ikke så stort, men bare det der, at der kommer nogle folk ind, og du kan høre lidt, og der er nogen, der råber nej, og nogen, der råber jæv. Yeah, altså, det, det, det giver noget, noget energi i folk, der lige klapper lidt. Så, selvfølgelig, så, jeg synes, det har været mærkeligt, det der med... Og har det været svært at sætte sig op til kampen? Nej, det har det ikke, men det, det er ligesom... Øh, det er dejligt af energien i kampen på en måde, og i, i hele... Øh, i hele atmosfæren rundt omkring kampen, og inde på banen, og uden på banen, og før, banen, eller før kampen, som, som går lidt af. Altså, mm. vi, har, vi har virkelig brug for tilskuer. Hvad med, hvis du ser det på, eller fra dit perspektiv som, som træner? Det har været røvssygt. Det, altså, okay. du skal jo ikke sætte det op på samme måde, men du skal alligevel sætte dine spillere op. Ja. Og, og der er der en kæmpe forskel på, om man går ud til, hvad ved jeg, 200 tilskuer, mm. eller om man går ud til, til lidt flere. ja. Det er der. Øh, altså, jeg, jeg føler stadig, det er træningskampe, der har været spillet under det her corona. Altså, øh, den her, hvor man også fra vores side, fordi vi skal også ændre os øh, som trænere, fordi alt kan os. Alt bliver hørt af, hvad vi siger derude. Har du tænkt over det? Og, øh, ja, det har jeg faktisk, og det irriterer mig lidt. Øh, fordi der bliver sagt nogle vilde ting under en fodboldkamp, det ved du også. Altså, der bliver sagt <laughs> nogle rigtig vilde ting, som ikke ja. bliver fanget. Øh, og nu, jeg ved ikke, om I tænkte over det som, som spiller, men vi tænkte over hvordan vi kommunikerer, hvor meget vi skulle råbe, hvilke ting, der skulle siges og sådan noget. Og det irriterede mig helt vildt, at jeg skulle lægge låg på mig selv på en eller anden måde, fordi jeg ikke gad at have det ud. Det kunne også blive fanget, at man sagde noget forkert, for det gør man også nogle gange. Øhm, så det synes jeg også har været anderledes måde at skulle, øh, skulle tænke fodbold på og, og spille fodbold på. Jeg mener, at Glenn var ude og at sige, at, at, at kameraerne, når de fangede alt nu her, og så måtte disciplinere indsatsen. Også lige tage og lidt på en eller anden måde, fordi at de samme ting blev altså sagt han. nu kan de bare høres. Så mm. du kan fuldstændig godt forstå øh, den tilgang. Han F fuldstændig. Altså, øh, nu er det ikke meget, jeg, jeg tror, jeg er enig med Glenn med, under en fodboldkamp, men lige præcis det her. Der, der er jeg fuldstændig enig. Altså, det, er, øh, det er ikke specielt fedt. Øh, der har nok ikke været nogen sager, så vidt jeg kan huske, omkring noget, der er blevet fanget og så er blevet taget op igen. Men det er jo ikke sjovt at blive fanget for noget, som man egentlig vil sige under en fodboldkamp. Alligevel, som aldrig ville blive fanget. Øh, og så bliver man hængt ud af alle mulige steder. Men tænker du over det, Mike, som spiller ind på banen? Fordi nu, nu, bare lige for at drage en parallel. I spiller jo, I har, I spiller og har spillet på et højere niveau, end det jeg gør. På det niveau, jeg har spillet i anden division, første division, nu spiller du så godt nok godt, Men der er jo ikke nær så mange tilskuere som, som der kan være i en Super Der kan alle skulle høre alligevel. Så jeg kan ikke lade være, altså er det det samme? Nej, jeg synes ikke det samme. Jeg synes, der går noget af også. Altså, den der nerve de direkte kampe, og måden, man kan tricke hinanden lidt på, og uh, prøve se, om man kan skubbe lidt til hinanden, og så kommer der også nogle verbale ting under kampen. Også. Så det, det har du helt sikkert fået at væk. Uh, og så er der også, apropos det her med tilskuerne i hele det her år, jeg tror også, at hvis vi kigger på, hvad det har gjort, alt det her med siden corona og at der ikke har været folk på stadionet. Men jeg tror også, hvis man kigger, når vi kigger tilbage i hvert fald efterfølgende, så vil vi også se, hvilken påvirkning det har haft på de store klubber og de store hold, kontra de små øh, mange steder i Europa. Der, øh, der kan du se, hvilken for, fordel i hvert fald, det er for de store hold, der har masse fans i ryggen på hjemmebanen og sådan nogle ting. Der, øh, det bliver spændende at se, hvordan det har påvirket, men jeg er ret sikker på, at de kan man sige, små hold eller de mindre hold de har haft en fordel af, at der er lidt den her, som ikke siger. Øh, stemning over det. Der er ikke det samme pres, der er ikke den samme atmosfære, der er ikke det samme... Du får ikke den der væg øh, mm. mod dig, når du spiller på udebane, specielt i store steder. Ja, vi så jo, Liverpool havde jo mere end svært ved at gøre det altså på hjemmebane, hvor de øh, mener tabte fem-seks kampe i, i streg. Og det der med, at du nævner med, at man kan høre alt... Vi snakkede den anden dag om øh, Arnautovic fra, fra Østrig, mm. øh, og, og hvorfor han, han lavede den jubelsen, han gjorde. Men det var fordi, at øh, Aljoski og, og, og at havde sagt noget til ham. Ja. Øh, nu ved jeg ikke, nu hørt man det alligevel ikke ude, men, men jeg kunne ikke lige være tænkt på det nu her. Tilbage til Ungarn-kampen. Vi ja. røvede ud af en tangent her. Hvad var det for en kamp, vi så i går, mellem uh, Ungarn og Portugal? Øhm, ja, altså jeg synes, Portugal var klart bedst. Altså øh, også sådan lidt, øh, hvis man ser på, på chancer. Ungarn skaber ingen store chancer overhovedet jeg mener, de havde sådan en expected goals på 0,17, eller noget i den stil, og, og, og det er jo ingenting, altså de var fint nok med, spillemæssigt, men Portugal var bare for stærke, simpelthen for stærke, skabte flere store chancer, end Ungarn, var bedre i deres defensiv, og har bare bedre spillere, altså lad os bare være ærlige, det er jo et, et fantastisk godt portugisisk hold, når man kigger ned over det, det er jo helt vilde spillere, kontra, da de vandt EM i 16. Der synes jeg, det holder mig kant bedre. Ja, hvad er det, de har fået ind? Øh, verdensstjerner på stort set samtlige positioner. Men de har udviklet sig til at blive verdensstjerner. Det er ikke... Nej, det, det, det har du ret i. Øh, og så, så, så er jeg bare vild med, at Peppe, han stadig ligger og styrer det forsvar der. Han har været med i 300 år, og han, han styrer det med hård hånd stadig. Han er 38 år. <laughs> øh, og så i øvrigt også øh, Ronaldo den anden ende, men ham skal vi nok komme tilbage til. Uh, og så har de uh, simpelthen uh, forskellige typer spillere, også fra bænken, der kan komme ind og så videre uh, Jeg synes virkelig, det er et godt hold, og der er ikke rigtig nogen, der snakker om dem som forsvarende Europamester. Jeg har ikke hørt nogen sige, Portugal læg lige mærke til dem. Men det, uh, det tror jeg, altså, vi måske skal til at holde en lille smule øje med. Er det en fejl, Mike, som, som Mikkel siger? Ja, holder, holder opsummerer, han opsummerer rigtig godt, fordi de er på en måde af en eller anden årsag gået under radaren, men det, som jeg også synes, og nu har jeg også skrevet nogle ting ned, og vi skal jo diskutere lidt, hvem er kamp og nogle ting. Men med Portugal i går, vil man også lade at mærke til, hold den god defensiv de også har. Altså, og når du så lægger det der til, som Mikkel siger, med deres offensive spillere med den kvalitet, og hvad der kommer ind på bænken, og vi ser, hvilken effekt det ikke får i går, jamen øh, hvorfor har vi ikke snakket om dem? Altså, ja. Er det måske fordi, at de er i gruppe med Frankrig Tyskland, og det kan være svært at gå videre som tre i den her gruppe, hvis man øh, altså hvis de taber de næste to, så har de kun fået tre point. Nu ved jeg godt, det er mange hvis og hvis. men kan det måske være derfor? Øhm, nej, altså egentlig ikke, fordi øh, jeg vil så sige, det var, det var ekstremt vigtigt, at de vandt den her kamp. Altså den, den, den var jo ved at dø en lille smule ud, synes jeg. Øh, og Ungarn holder, holder fin stand, men, øh, men de her tre point, det var også da vi sagde i går, sådan en must-win kamp for, øh, for Portugal. Så det var ekstremt vigtigt, at de fik sejren, og, og den ikke bare æbte ud i 0-0, fordi så var der et, et matematisk puslespil lige pludselig fra Portugal og finde ud af. Nu er de sådan, jeg vil ikke sige sikre, men sådan rimelig øh, komfortable øh, i, øh, i puljen og kan forholdsvis nemt gå videre øh, som to'er øh, eller tre'er. Måske etter også, men må ikke Franken end den. Men var der ikke lidt Spanien over den i måden? De havde jo rigtig meget bolden i går mod Ungarn og spiller den fint rundt osv., men... De vinder 3-0 til sidst, de, de scorede jo de sidste 10 minutter, de, de tre mål. Jeg tænkte langt hen ad vejen, at det var, det var possession, det var, der var styr på det, men der ville ikke komme noget output ud af det. Mike, siger du? Jeg synes, de var de var lidt anderledes end Spanien. Jeg synes, de var lidt mere direkte. Selvfølgelig kunne man godt have savnet lidt flere dybdeløb for Fernandes, måske lidt mere direktehed for Jortar. Jeg så også spekuleret på, om de tre forreste bag, at Cristiano måske mindede lidt for meget om hinanden, men, men der er jo den type spillere, de spiller med. Øh, men vi ser også, hvad der lige pludselig sker, når de skifter ind, og øh, så kommer der noget, der bare er en lille smule andet, en lidt mere frisk, en lidt anderledes dynamik. Øh, og så, for, så vinder de fuldt fortjent. Altså, så jeg tror bare jeg tror godt, de var klar over den her. Den, den skulle bare skulle blive ved med at køre, så, og så til sidst ville hun gange man øh, blive træt. Og så altså, ville der opstå et eller andet tilfældet på et eller andet tidspunkt. Og det er jo også det, der sker ved et måde. ja hvor Jeg ved ikke, om det er et selvmål, man kan sige. Men han skifter jo først ud efter 71 minutter i går. Er det et tegn på, at han, så, lidt som du siger, Mike, han er jo ret langt hen ad vejen tilfreds med, hvordan kampen udvikler sig, og ved, at, øh, og det er Fernando Santos, vi snakker om, at hvis, han, hvis de kører på Portugal jamen så skal de nok bryde det her Ungarn hold ned. Ja, det, det, det tror jeg, det er. Jeg synes også, at i, i første halvleg øh, var, var Portugal klart, bliver skabt også kæmpe chancer. Øh, øh, Cristiano kan vel score en enkel eller to, øh, uden problemer. Øh, anden halvleg bliver jo sådan lidt, øh, hvor Ungarn får blod på tanden, og kommer med nogle stik, men altså igen, de bliver jo aldrig rigtig farlige. Øh, og det var jo øh, A-kæden for Portugal, der spillede her. Altså lad os bare være ærlige, øh, dem, der kommer ind, er gode substitutter, men det er jo ikke nogen, der kommer til at starte, når det er det vigtige kamp for Portugal. Det her, det var A-kæden. Øhm, så ja, jeg, jeg tror, at han gerne ville holde fast i det her, også for at spille, spille dem ind i turneringen på en eller anden måde, uden at være øh, sikker, men jeg tror, han havde en fornemmelse af, at det her øh, Portugal-hold, de skal nok score på et eller andet tidspunkt. Altså med alle de øh, offensive spillere, der var, så skal de nok nedbryde øh, Ungarn på et eller andet tidspunkt, fordi de dør hen, de har brugt så sindssygt meget energi i starten og fået meget energi fra publikum og så videre. Men fysisk, der er Ungarn ikke altså i nærheden af, hvad Portugal kan, kan præstere. Men ville, var Ungarn ikke tilfredse efter første halvleg i går? Lidt ligesom Sverige var mod, øh, mod Spanien. Altså jeg tror, Ungarn var tilfredse så lang tid den stod 0-0. Fordi så kunne de komme med en eller anden øh, omstilling. Øh, der kunne ske et eller andet en standard, hvad ved jeg så, så lang tid den stod 0-0 for Ungarn der var de fuldt ud tilfredse og de holder den altså også til 84, det synes jeg er, er stærkt øhm, og så som Mike siger på en, en tilfældighed altså det er jo ikke fordi de bliver splittet ad øh, eller at øh, folk ligger i kramper og så videre altså det var en tilfældighed, det var to afrettede først en afrettede aflevering og så en, et afrettet skud øhm, så ja men det var det der skulle til for Portugal for at øh, åbne kampen op men de har andre Silva på bænken, Joao Felix og Renato Sanchez, som kommer ind i går, og også en bullerbase, på det, vi snakker med i den anden dag. Han kan, du siger, at der er ikke ret mange udefra, der vil kunne tage en startplads til næste kamp. Renato Sanchez, han kan vel godt starte inden til, til, til næste kamp? Ja, det kan jeg godt. Men så skulle det være i stedet for. Ja, Ja, ja, det er et spørgsmål. Men altså, han er lidt anderledes, synes jeg. Han er lidt mere, øh, mere bullerbasse, for at bruge dit udtryk. Øh, han har jo også den her situation i går, hvor han havner i sådan 10-sekunders øh, dribling-vending, øh, øh, omgivet af to-tre stykker, og kommer alligevel godt ud med den, ikke? Øh, men samtidig så havde han også øh, nogle af de der, som vi, også, som vi har set fra ham før, og også synes, at smider en underlig bold væk, ikke? Altså, så det er sådan lidt... Jeg tror ikke helt, man ved, hvad man får, og han er måske ikke lige så relationelt stærk som nogle af de andre, øh, så, øh, så ja, han har på nok svært med at presse på, men, men, øh, men øh, vi må jo være enige om, uh, ubehagelige at ubehagelige fyrer har siddet ude på bænken og kunne smide en god kort. Så er der Ronaldo, Han kan vi jo ikke komme om. Han scorede sit, sit 10. og 11. mål i, i EM-sammenhæng og bliver den mest scorende spiller. Vi, kan, altså, vi gider ikke at i forhold til, hvor, hvor god en spiller han er og, og hvad han betyder, men det er jo helt fantastisk... Altså, det er måske ikke, fordi han i løbet af hele kampen i går øh, laver alle de her øh, flotte ting. Han brænder også en kæmpe chance. Mm. Den, øh, jeg, det, det, det, jeg tænker på, da jeg ser chancen, det er, bolden rammer ham i stedet, hvor han rammer bolden, Mikkel. Ja. men altså, øh, han tager jo det helt vildt godt løb ind i, øh, i feltet. Øh, hvad ved jeg? Den hopper måske en lille smule, men det plejer jo at være øh, 100% sikkert, at han bare sætter den inderside på, og så er der, så er der kasse. Øh, men jeg vil sige, selvfølgelig skal skal Ronaldo øh, slå en rekord og få en mere til hans samling, kan man sige. Og nu øh, kan Messi så heller ikke stjæle den fra ham i det her sammenhæng. Så han, han har den jo nok i rigtig mange år fremover, tænker jeg. Øh, men selvfølgelig skal han det, når, øh, når han er, hvem han er. Øh, så også det fortjent. Altså, Jeg synes faktisk, han, han, han løfter sit hold i går, og jeg synes stadig, øh, selvom han er 36, så synes jeg stadig, at det der med, at han genopfinder sig selv igen. Jeg så også et interview med ham, hvor han sagde, at det var det vigtigste for ham. Det var, at for 5-10 år siden, der var han hurtigere, der var han mere udfordrende osv. Det vidste han udmærket godt ville ske på et tidspunkt, når han ramte de der magiske 30-32 år, så ville hans fart øh, blive sænket en lille smule. Og hvad fanden skulle han så gøre for at holde sig på toppen af, af, af Europa? Det var at genopfinde sig selv. Og han siger det jo helt ærligt, at det har været en del af hans karriereplan, det er sådan, han skulle være, at lige pludselig, så måtte han finde en anden vej for at være der, og nu er han nu blevet nier. Altså før, der var, da han kom frem, var han en kant, der kunne øh, sådan en mpp ting hvor han var vanvittigt hurtig i fødder og udfordret osv. Og nu er han nier, en target, som er, øh, har fået et vanvittigt hovedspil, vanvittigt timing ind i feltet, øh, og det synes jeg, Eddermame er noget af en karakter at vide allerede som... <laughs> som tidlig fodboldspiller, at på et tidspunkt, så kan du ikke det, som du kan lige nu. Og derfor, så må der være en anden vej til, at du kan blive ved med at spille, til du er 36 på toppen af det hele. alligevel er han, han er jo, han er jo alligevel stærk. Og han er alligevel ikke så langsom igen, som Nej. så mange andre. han er 36. Uh, hvor gammel er du, mig Jeg er 32. 32. Du har også måttet omlægge dit spil på en eller anden måde, i forhold til, hvad du kunne førhen. Ja det, er klart. Så det er ja, det er klart, det gør man jo, men, det, men også med Cristiano, altså hvordan det lyser ud om, at den mand, han er så sulten, altså han er så gennemført professionel, også øh, i forhold til hvad vi snakkede om i går med de her store stjerner med Lewandowski eller Slatern, det som han gør, det er jo sådan en, en rigtig superstjerne er hvordan han smitter med hele tiden med hans sult og med hans ø, ivr for at opnå ting, for at score mål, for at give noget til kampen og give noget til sine holdkammerater. Han er jo, han er jo konstant på vej ind i feltet, når, de, når der kommer et indlæg, for eksempel. Altså, det er jo sådan nogle ting, der smitter. Det er virkelig sådan, en, en superstjerne skal optræde på, på holdene, synes jeg. Jeg var bange for, at Portugal ikke kunne få Bruno Fernandes, som er vant til at være en stjerne i United, til at skulle gå... Han, han, han ville jo være bag Ronaldo. Hvordan synes du, at, at de klarede det i går? Jamen, jeg synes jo, han, han er jo okay meget på bolden. han bliver måske ikke så farlig, og han er ikke så, det er ikke som om, at de søger ham lige så meget, som United gør. Øh, samtidig så har han jo også været god, specielt i United, i synes jeg, øh, hvor de finder ham op i den der lomme, når de er den ikke, og så er det, han ligger og smider den videre. Øh, det, det var selvfølgelig grundet kampens, øh, øh, den måde, den blev afviklet på i går, altså øh, kampbilledet. Der bliver det lidt svært for ham, men øh, så synes jeg, at jeg så et par enkelte af de der dybe løb. Han har også været god til at tage ind bag øh, forsøget Der kunne godt have været lidt mere, der kunne de godt være lidt mere direkte, tror jeg. Øh, altså, han skal jo have nogen også, der løber for ham, nogen at spille på, og der er de to kanter måske også lidt mere... Det er det, jeg, jeg, jeg tænkte lidt over, om de mindede for meget med hinanden om, altså, han, hvis han er vant til en Rashford, der altid kommer og tonsner derude, ikke? Øh, om det blev lidt for meget at spille på fod. Men, ja, nemlig. De spiller meget på fod. Altså, de, de, de vil rigtig gerne have bolden i fødderne hvad er det, det gør anderledes? Fordi at du siger, at Rashford, han, han løber meget dybt i United, og dermed strækker han i banen. Det var der lidt brug for i går, at der var en en, en type, der gjorde lidt mere det. Ja, yeah, altså så kan, man, øh, så kan man spørge sig selv, var der noget rum at løbe i øh, ofte? Øh, der er altid et eller andet bagrum at løbe i. Nogle gange er det, er det større end, end andre. Jeg synes, at Shota, han også har de der dybe løb i sig, øh, hvor man godt kan finde ham i nogle af de der stikninger. Men det er jo rigtigt, altså Bernardo Silva han har jo stort set aldrig løbet dybt i sin karriere. Han vil altid have den i foden, altid gå af i banen til sin venstre fod. Og chotter har jo lidt af det samme. Jeg synes bare, at han har flere variationer, end Bernardo Silva har på den modsatte kant. Cristiano er jo blevet nier, en boksspiller. Man kan jo stadig godt finde de der løb i dybden, hvor han kan blive sendt afsted. Men det er ikke der, at hans force, som sådan er mere. Det er ikke der, at han laver alle sine mål mere. Det er inde i feltet, hvor han, hvor han snuser tingene op efterhånden. Så ja, jeg, jeg, jeg er enig i, at der mangler noget, nogle, nogle dybteløbes spiller. og det kan så også komme fra Bruno Fernandes, som, som selv kan tage de dybe løb, hvis ikke han har bolden på fødderne. Har man glemt lidt Ronaldo i den her snak om, om, om topscorer til EM? Jeg mener, vi snakkede om Lukaku, Benzema, Kane osv., da det var, vi, vi gennemgik den. Han starter ud med to mål, og han har jo slået alle rekorder af over 100 mål på, på, på landsholdet. Han, han kan jo sagtens vinde det her. Ja, men vi har fuldstændig glemt Vi har fuldstændig glemt Portugal mm. og ham, egentlig. Ja. <laughs> altså, det, det, det, det er det skræmmende. Ja. Men hvad med Ungarn? Altså, Ungarn kommer med til, til EM via playoff, hvor de scorer meget, meget sent mod Island to gange. Og kommer med. Og det vil sige, at de jo ikke lige frem har imponeret op til. overrasket de... På nogen måde i går, Altså, du, du sagde jo det her med, at de var, de var ikke særlig gode. Men forventede vi mere? Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Altså, de kom vi videre, som selv selv siger, på en forfærdelig aften for vores øh, islandske venner. Og så havde jeg forventet, det var det, jeg så, at de ville være at prøve at lægge øh, øh, dybt. Øh, og så har de altid øh, sådan et par spillere. Øh, jeg ved lige, Shalai, Shalai, Shalai eller det altså, som, som kan et eller andet, som er lidt udfordrende, og som kan skabe lidt, og de får et mål, hvor der er offside, altså det var, det var det, man kunne forvente for dem, synes jeg. Så nej den kunne, øh, jeg, jeg skulle hellere have set Island. De kommer med et eller andet anderledes, synes jeg. Det, der, det, var, det blev lidt for, for tyndt, synes jeg. Er det, fordi Island har mere power i sig? Ja, der kommer et eller andet andet fodbold. Altså, Jeg gider ikke at se de der hold, som, som prøver at stille sig ned, og så taber de alligevel til sidst, fordi at de, de har sgu egentlig rigt, rigt, rigtig så meget at komme med. Altså, så, ja, så prøvede jeg et eller andet. Øh, der der føler jeg, at det blev lidt sådan blar. De vidste ikke helt, hvilke ben de skulle stå på. De var lidt bange for at tabe. De var helt sikre, jeg, jeg tog fast med 0-0, så længe det blev. Men det lugtede langt af, at de ville tabe alligevel. Øh, Ah, der, manglede, der manglede et eller andet. Men et første, et første mål, der er heldigt sparket ind er det jo, og så et straffespark som nummer to. Mm. Er du straffespark? Hm. Jeg, jeg synes, den er tynd. Ja. Altså jeg synes, at man ser at en aktion, er det, det. Ja, jeg, egentlig, jeg synes også, den er i den tynde ende. Men altså... Øhm, Men det fordi, lad os nu stole på, på VAR, at de har godt tjekket på det, og dommerne har, har vi allerede rost, så lad os stole på, at der var berøring nok til et Jeg Ja, og der er også det her med, at de dømmer strafesparket, og så går de med det. Der er ikke noget med at, at lave det om, eller omvendt, hvis det ikke bliver dømt, at det er så VAR, der dømmer. Mm. Hvad siger I til VAR? Nu vi snakker om det for nogle dage siden. Det har vel været... Indtil videre stadigvæk godt. Det, det ser ud til, at det fungerer bedre. Jeg synes også, der var en god situation i, i, i Tyskland-Frankrig-kampen, hvor det bliver afviklet hurtigt, og der er ikke noget med, at vi ser en masse af priser og score storskaber. Han får bare lige en besked. Okay, der er han videre. Øh, så jeg synes, det var fint at straffet. Ja, altså, han havner på den forkerte side af ham. Øh, det er godt lavet, og øh, om den så er der eller ej. Ja, det, det kan dømmes. Ja, det kan det. Det synes jeg helt sikkert, det kan. Hvis vi øh, kører over i, i kampen spiller, han scorer to mål, Ronaldo, men er det ham, du har valgt med? Ja, yeah, altså det, det er jo det nemme valg, synes jeg, et eller andet sted. Øhm, hvis vi lige skal runde øh, Ungarn færdigt. Altså jeg har Ronaldo mm. som kampens spiller. No, øhm, altså jeg synes, altså det er jo ikke et godt hold overhovedet. Altså det eneste, der kan gøre, hvor de kan gøre en forskel, øh, det er i den næste kamp mod, mod Frankrig, hvor de har en hjemmebane. Altså det var det fedeste ved Ungarns hold. Det var deres tilskuere og et fyldt stadion, synes jeg. Ellers er det jo et, et, et halvring hold. Altså deres største stjerne er vel på, på kassen. som måske Orban, som spiller i, i Bundesligaen. Mm. Salah har været med i 100 år på toppen, men han kan ikke, ikke rigtig mere. Så, så det er jo et hold, som, altså, som ikke skal videre fra den gruppe, og det kommer de heller ikke. De er også kommet i den, i den sværeste overhovedet. Men, men lad os sige thumbs up til, til de ungarske myndigheder for at lukke 65.000 ind. <laughs> det var en fornøjelse. Ja, men hvis, vi havde, hvis de havde været en bedre gruppe for dem, altså lettere gruppe, kunne du så godt se Ungarn? Fordi lidt det du siger, det er, at reelt er det det dårligste hold måske, vi har set indtil videre. Ja, og kigger man ned over spillerne, altså, så er det stort set fra den ungarske liga, der er samlet, og så er der lige et par stykker, der stikker ud fra Bundesligaen i Leipzig, men, men men ellers er det jo ikke nogen spillere, som vi heller ikke hører eller kender, og nogle øh, ganske liga, som heller ikke er specielt stærk. Så nej, de har ikke noget at skulle spille i den her slutrunde, og det viste de heller ikke i går, selvom de holdt stand i lang tid, synes jeg faktisk var flot. Mike Kappen spiller. Jamen, så går jeg med en, som Bex faktisk også nævnte tidligere, det er Pepe. Ja. Jeg synes, det var, jeg synes, de er gode, jeg synes, de har en godt forsvar nu. Og jeg synes også, igen, så er det det der med, at du kan se, at han stadig har den der, der er det der ilde i øjnene, der er på et tidspunkt en anden situation, hvor han faktisk lige bliver sat af en god pente, han laver ude på kanten. Øh, og så tænker man, okay, han er måske ved at blive lidt gammel og tung. Han bliver lige sat der, ikke? men hvad gør han så? Han løber tilbage direkte lige og træder om over foden ikke? og laver et frisk det, det, det, det er den peppe, vi kender, men, men han har jo kvaliteterne, og han, hvis han stadig har den der aggressivitet og det der temperament inde, i sig, som, som også kan bære Portugal, for det får de også brug for. jam så, så, så lander jeg på ham, jeg synes, at han er stabilt god og øh, god med bolden også. Og han er 38 år, mm. og Ronaldo er 36. Så, så det er virkelig det, de aldrende spillere, der, der fører det her hold frem. Det var så øh, den tidlige kamp i, i går, som blev spillet kl. 18. Den tidlige, men øh, i anden halvleg der skal vi så runde Tyskland-Frankrig. Og det gør vi om lidt.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 Du kan se og læse meget mere på tv.samsung.dk. God fornøjelse. Her i halvleg, der skal vi vende Tyskland-Frankrig, som blev spillet klokken 21 i går i München. Den her topkamp i dynamitpuljen. Tyskland de stillede op med Serge Gnabry i front i går i stedet for Timo Werner som jo har fået utrolig meget kritik. Jeg ved ikke, om jeg skal sige i stedet for Timo Werner. Fordi var det den, var det også den spiller du ville have gået med mig i går på øh, i front for Tyskland. Ja, det var det. Hvorfor? Fordi jeg synes han er <laughs> han er god. Uh, han har været god i lang tid, synes jeg, hele tiden han var i Werther og der har du kunne se, at han er farlig, han er en håndfuld, han er, han er stærk, han er hurtig, han kan skyde, han, kan, han går ind over, han er også god i, i, uh, i relationerne til de andre spillere, synes jeg. Uh, han har lidt mere uh, at byde ind med end Werner her. Også som topangriber fordi man kunne også have placeret en særsken af Brim, måske lidt ude på på siden? Ja, det kunne man også med, hvem skulle så spille angriber. Jeg synes ikke, Werner, og også i går, da han kommer ind, han, han kommer ikke frem til nok. Han fylder ikke nok. Han er også en typisk kontraspiller tilbage fra Leipzig-tiden. Jeg uh, synes, han fylder lidt for lidt i, i boksen. At, uh, hvad hedder han? Uh, Timo Werner, er han det lidt det tyske svar på en uh, Alvaro Moratas? <laughs> og du ved godt, hvad jeg mener, når jeg ja, siger det. Ja, det har godt. Det har han nok været i år, jo. Altså, uh, han har blevet helt vildt udskilt i år. Han uh, har også brændt nogle fuldstændig vanvittige chancer i, i stort set hele sæsonen. Jeg synes bare, man skal huske på, at inden da, der var han eddermame skarp, da han spillede i Leipzig. Og jeg ved godt, at man skal måske tilvende sig et nyt land og så videre. Men han var ekstremt skarp i flere sæsoner i træk i Leipzig. Så jeg synes, jeg synes kritikken er hård. Måske berettiget nok til tider, men jeg synes, den er hård. Altså at gøre ham til til det synes jeg. jeg. Jeg tror også jeg har med ham ude, hvis det er den vi skal tage. Men jeg, jeg synes nu også Gnabry er bedre på en kant. Jeg ved godt de var en lille smule flydende Myller og Gnabry og hedder øh, øh, en Harvards øh, De tre forreste. Øh, så han fik vel nærmest frirum til at også lægge sig ud på siden Gnabry så kunne man måske forestille sig, at Müller kunne lave en sådan lidt falsk ind i midten, som han også har spillet før, men det, det gør så måske at tage noget af hans assistspil væk, som han har været helt ekstremt god til i, i Bayern München-tiden. Så måske, jeg havde også gået med, med den her, hvor Knabry, han havde startet ind i midten, det, tror jeg. Men, men gør vi det måske til for meget det her med, at han brænder så mange chancer, Timo Werner, og... Nu bliver han jo også en internet-joke, jo, men man laver sjov med, at nu, nu står Chelsea-spillerne og jubler, og han står og tager sig til, til logoet, og det kan han ikke engang ramme, osv. Og, og er, det, er det ved at blive den her lidt en Timo Werner-joke? Fordi du siger jo netop, at han var jo så fantastisk, når mm. han var i Leipzig. Ja, og det er også derfor, jeg synes det jeg synes, det er hårdt. Det må jeg bare sige. Altså, manden har trods alt været med til at gøre Chelsea til Champions League vinder, jeg ved godt, det ikke er ikke ham, der har stået på toppen af det hele, men han har lavet nogle vigtige mål, trods alt for dem. Og det er jo sådan lidt typisk ja, dansk, men måske også europæisk, at gøre mere grin, end at juble med folk, når de gør noget godt. Altså hele tiden finde fejlene, og blive ved med at finde fejlene, fordi kan vi få ham ned med nakken, så kunne det være skide sjovt. Og det er da ikke specielt sjovt for ham at gå og høre på hele tiden, det tror jeg ikke. Jeg synes bare, at der er for meget fejlfinderkultur i alt det her hele tiden, og skulle nedgøre folk i stedet for at bare ham op. Altså deres tyske fans bare kom dog op. Altså det, det, det er en vigtig spiller for jeres hold, så bare komme dog op i stedet for. Og det er, du siger måske dansk, det er jo vel bare 2020, eller 2021. Ja, det kan du sige. At man øh, tager de her meget korte sekvenser ud, og så skaber man en, en større historie ud, ud, eller ud af det. Den her kamp, vi så i går, det var jo øh, de to i hvert fald mine favoritter til at vinde VM i Frankrig, og Mikkels favoritter i Tyskland. Mm. Hvem havde du, med hvis man nu skal snakke om favoritter? Jeg havde også Frankrig. Du er også Frankrig, så to mod en her. Ja. Hvordan, hvad var det for en kamp, vi så i går, Mike? Vi så en rigtig god fodboldkamp. En af de bedste kampe, jeg kan huske at have set i lang tid. Øh, Hvorfor? Så, Hvad var der? Det var dynamikken, det var frem og tilbage, det var det tekniske niveau, det var detaljerne. Altså, man, man følte sig underholdt hele tiden, selvom kampen øh, kun blev 1-0. Øh, det tekniske niveau, øh, det fysiske niveau, øh, alle de facetter, de har i deres spil, begge hold, specielt Frankrig, synes jeg. Altså, det var, det var sgu imponerende at se, og så, kan man sige, i anden halvleg så går Frankrig lidt ned og stiller sig. Øh, men det kan jeg godt forstå, at de tør med den kontrafase, de har. For fy for satan, hvor kommer man op af stolen, så snart de begynder at løbe en og Ja, hvad de ellers har. Mikkel, hvad, nu, de, de står jo i første halvleg der har de jo bolden en del, som man også forventer, at Frankrig har. Og Jan halvlej, som Mike siger, der trækker de til lidt længere tilbage. De kan jo mestre begge dele af, af det her. Var det et fransk hold i går, der, der leverer på alle tangenter? Ja, det er lige før, jeg vil sige det. Øhm, altså, jeg, ved, jeg tror, at kan kigger mere på det defensive end det offensive. Jeg kan jo godt lide folk, der virkelig kommer med noget offensiv kvalitet. Og de har sindssyg kvalitet, øh, begge hold i øvrigt. Jeg synes desværre bare, at det var sådan lidt det der øh, gamle franske hold, der skulle ind i turneringen, var helt vildt dygtig defensivt, altså organisatorisk. Ikke en finger på noget. De gav stort set ingenting væk til, til tyskerne. Jeg kunne bare godt tænke mig, at der kom en lille smule andet, end bare at vente på, at Mbappé blev øh, øh, høvlet afsted. Øh, der var ikke ret meget, eller ikke nok i min verden, øh, offensiv øh, fodbold der output, hvor de kombinerer, hvor de prøver forskellige ting osv. Det kunne jeg godt savne lidt mere, men jeg er enig i, øh, i resten af det, øh, Mike siger, at det er et hold, der, der kan alt, altså, og det skal nok komme. Det var også en hamrende svær kamp at starte med, lad os bare sige det, men det var en fed kamp mellem 22 verdensklassespillere. Altså det er jo det, man, har, man ser EM for. Det er for at se de kampe her. Men vinder, vinder Frank, hvis Frankrig vinder EM, vinder de så på, at de har de her individualister, som i, i stunder kan gøre det selv? Eller lidt det, du savner med, at det er et hold? Der så, fordi hvis jeg, hvis jeg kigger på Tyskland, og hvis Tyskland skal gå hele vejen, så har jeg det lidt med. Så er det holdet, der vinder. Mm. Er det Frankrigs individualister, der gør det til Nej, for jeg synes også, at de har et hold samtidig. Og det er jo det, der, der gør dem til, til store favoritter, og derfor stort set alle peger på dem. I har også taget den nemme løsning og at pege på, på Frankrig. <laughs> øhm, men det er jo det, der, der gør det, at de har alle facetter. Altså, de har ikke kun én eller to eller tre, der kan et eller andet. De har også et hold i, som, øh, som ikke lukker nogen mål ind, og ikke giver nogen chancer væk. Og det er bare sådan, man vinder titler. Mike, hvis vi skal udfordre lidt Mikkel herover, fordi du er ikke enig. Nej, er... jeg er ikke helt enig. Man har jo en Mbappé, som er en, en verdensklasse spiller, og har en ekstrem fart, som vi ser i går. Ekstrem fart. Ja, ja. Er det ikke også fair, at man øh, siger, at vi er også nødt til at respektere det her tyske hold for, hvad de har, og så spiller vi på, på den her unge knæ? Jo, helt sikkert. Øh, og jeg ved heller ikke, om, om altså, den, den franske defensiv, den er, det er jo bare kan til alene, stort set. Men jeg synes, de havde, jeg synes, de havde mange af de der, hvor det bakker rigtig stærkt i retningen. De har nogle kombinationer ude på siden hvor Griezmann lige pludselig er slendret over, og så hvor, hvor, det, ja, hvor det virkelig går stærkt, og hvor de løber fremad, og det er det, det, det, jeg gerne vil se. Det der er der, jeg lige rejser mig op og lige spænder i læggen, altså fordi, jeg gider sgu ikke, jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg også kontra Spanien kampen hvor de, de sådan luffer den lidt fra side til side og sådan noget. Jeg er godt klar, at Pogba, han løber også og, og styrer lidt og slår lidt diagonale, han har den her med, at til tyde med han vil gerne styre og slå bag og det skal være stille og roligt, men, men når de først sætter fart i det fremmede spil så, så går det bare stærkt, og der er bare høj kvalitet men føler du så når du siger at på han, han gerne vil styre, føler du at han styrer begivenhederne på midtbanen ja jeg synes han er rigtig god i år men synes, han har også meget hjælp fra Kanté. ja men, men det, det er jo det vi skulle til at sige og hvor, hvor, hvor er det sjovt at se uh, hans rolle kontra den han har i United fordi hvor, hvor er han uh, spil, spilstyrende, og han, det er som om at det i hvert fald i første halv han styrer meget flået for Frankrig så har vi Raphaël på den anden side som er lidt mere sådan en og så har du Kantæ, som bare ligger ryddet op. Man kan godt se, at han føler sig fri. Han har overskud. Han begynder at lave nogle detaljer. Han er meget mere på bolden. Uh, han har fræk i sit spil lige pludselig også. Så ser vi jo, ja, selvom det ikke altid lige kan lykkes, men vi ser jo lidt lige, og vi ser den der uh, den frække på bag uh, igen. Så jeg synes, og uh, det var også derfor, jeg tog detaljen tidligere, fordi jeg synes, jeg synes virkelig, han var god. Jeg synes virkelig, det var fedt at se, og en underholdende spiller at se på. Er det, det en, en, en god midtbanespiller? Ligesom Zidane havde Marge Lille, de her franske spillere, de har en god loquante, som, som rydder op. Han gør jo vel bare, at han gør alt arbejdet lidt nemmere for, for de resterende franske spillere. Ja, altså, øh, og jeg må sige, hvis jeg havde quanté på mit hold, så ville jeg have en eller anden fornemmelse af, inden jeg startede kampen, at den her, den kan vi i hvert fald ikke tabe. Mm. Altså, det mener jeg så meget fylder han. Det er så vildt at så lille et menneske kan fylde så meget på en fodboldbane. Han er så god til at dække rum. Uh, han er så god til at gøre de andre gode. Uh, men jeg vil også sige, at den her træmandsmænd med jeg synes også, at Pogba arbejdede forbindeligt i går. Så ham, Rabiot og Pogba gjorde jo også, at uh, man kunne efterlade Mbappé uh, på toppen. Benzema uh, er jo også en god første forsvar, kan man sige, for et hold. Men de efterlod jo oftest Benzema og, og Mbappé på toppen, så de kunne lave de her omstillinger, fordi de har de her tre i, som bare var så sindssygt dygtige til at lukke rummene ned. Hvad, hvis nu skal der snart kores en, en ballon d'or. Mbappé har vundet Champions League, og det er ikke så tit, vi ser defensive spillere vinde de her titler her. Jeg mener måske, nu sidder vi her, at det er Cannavado i 2006, og så skal vi way back, tilbage i nærmest 70-80'erne, for at finde, kan han godt vinde Ballon d'Or i, i år? Jeg ved ikke, om det øh, hedder Ballon d'Or, eller om den hedder det uh, bedst. Ja, altså, have, jeg synes, det der Ballon d'Or, det er fuldstændig uh, ligegyldigt. Um, uh, undskyld mig meget. Ja, ja, det, det, altså, for mig betyder det ingenting. Altså, det er øjnene, der ser Ballon d'Or, er uh, for mig stadig et eller andet sted et politisk spil. Altså, øh, og, øh, jeg tror godt, at dem, der ved noget om fodbold, de kan se, hvor meget ham her han betyder for sit klubhold og for sit landshold. Om de så skal, skal give ham en ballon d'or, jeg tror egentlig, Kanté øh, er fløjtende ligeglad med det. Øh, fordi han, han er så vildt et menneske uden for banen også, øh, mm. af det vi hører i hvert fald. Øh, så om han vinder den eller ej, det tror jeg sådan set, han er ligeglad med. Alle kan jo se, hvor, hvor sindssyg en spiller han er. Så man går ikke op i... Man går ikke op i priser? Jo, det gør de helt sikkert. Øh, men apropos det, du siger, altså, det, burde også en, det er en lidt underlig titel, fordi det kunne, også, det kunne også have en form for MVP. Fordi hvis vi kigger på kanter, altså hvem har søst, så stor påvirkning på et hold? Øh, der er det jo også værd, at nævne ham. Hvis vi kigger på, du nævner Benzema. Han er jo tilbage på landsholdet siden oktober 2015, hvor han har været ude og ikke, ikke inde omkring det her hold. Det er jo en af verdens bedste angribere, som år efter år har scoret, altså bundvis mål i Real Madrid. Hvordan, øh, hvordan gjorde han det i går i forhold til, at han trods alt ikke kender de her spillere på samme måde, som han gjorde før? Jamen, det, var, det, var ikke, det var ikke en, en Benzema-kamp, kan man sige øh, specielt meget. Øh, men jeg tror bare, hvis det er ham mod Giroud, lad os bare sige det, de to op mod hinanden, så vil jeg alle dage spille med Benzema. Hvorfor? Fordi han kan gøre de andre gode. Altså også øh, alt det... Øh, han har gjort for Real Madrid, også da Ronaldo var der. og kan gjorde han Ronaldo god, uh, også uh, da han spillede der. Nu kan han gøre Griezmann god. Nu kan han gøre Mbappé god. Uh, Giroud er jo mere en boksspiller. Altså, han er ikke lækker overhovedet i spillet på banen. Overhovedet. Altså, uh, og det er Benzema. Han har jo den her fulde 9-pakke, synes jeg. Der kan falde ned i banen. Uh, der kan være i boksen. Der kan sætte de andre op. Og derfor så tror jeg, at han får en stor betydning videre i gruppen her og i turneringen i øvrigt. Den her Chirou-Benzema-snak, Mike, hvad, egentlig han er mere statisk, Chirou, men er han bedre på alle punkter end angriber at være, altså Benzema over Chirou? Ja, yeah, det ved jeg ikke. Ja, yeah, det, det er han sikkert. Ja, jeg synes også, lige, han er, han er hakket bedre. Uh, jeg synes, jeg er rigtig god i, egentlig i de små rum uh, tilbage på, da vi så om også i Chelsea, da de havde Hazard. Når han går ind i banen og kan finde ham op på som en spilstation og så få den tilbage. I det spil, der er han faktisk ret, ret god, udover selvfølgelig hans hovedspil. Men Benzema er lidt mere, han er lidt mere frisk, synes jeg. Han giver, dem, han giver lidt flere dimensioner i deres spil, og jeg synes også, han er vigtig i Frankrigs kontrafase. Han er sådan en der, når han tilvinder, så kigger de også hurtigt efter Griezmann selvfølgelig, eller på eller Ravio, øh, Bam, men også nogle gange op til ham, hvor han lige tager de der 5 meter ned og, og kan holde den, og så kører de derfra, der går det altid stærkt. Så, øh. Og det er også så ærgerligt for Frankrig, at han ikke får scoret, fordi så får man ja, nogle afglæber i gang. Jo, men det kunne have været en typisk kamp, hvor du ser ham ikke så meget, han er okay med lidt i spillet, og så får han lige puttet en ind til sidst, hvor han så offside. Så, så, så ja, var, vi så ikke så meget til ham, men, men samtidig så leverer han jo en, øh, en typisk Benzema-indsats også på en eller anden måde. Så kigge lidt på, på det lidt trænertaktisk og tage fat i Tyskland. De har jo den her, det her træmandsforsvar med, med to wingbacks, Og vi har vendt det i nogle af de andre afsnit, med med, hvordan man bygger op i, i sin første fase. Hvis vi sådan rent nørdet og taktisk kigger ned på Tyskland, og hvordan man bygger op med bag i. hvordan foregår det både offensivt, men også forsvarsprincipperne? Offensivt... Øh, øh. Stoler man så meget på de tre, at der ikke behøver øh, en ekstra force, eller undskyld, midtbanespiller til at gå ned og bygge op. Men det var det så ikke i går, fordi jeg synes, Kro Kroos var meget øh, dybt i banen, som han også er ja, i Real Madrid i øvrigt, og gik meget ned og tog fat i den. Det var ham stort set, det hele gik igennem. Øhm. Og det er unødvendigt, fordi man bruger Ginter, Hummels og Rudiger på at bygge spillet op? Ja, altså, ja, ja. altså det, vil, det vil jeg mene. Uh, også fordi så mangler man et punkt længere fremme altså så står man med fire mænd og bygger op det synes jeg er for meget uh, uh, og så kommer der jo nogle bevægelser efter det men, jeg, men, men det var tydeligt at se at det var Kroos der skulle uh, sætte det hele han var dirigenten derinde uh, det synes jeg også at han, han plejer at være vanvittigt god til uh, jeg synes bare det passer bedre til Kroos uh, at spille 4-3-3 og det undrede mig faktisk en lille smule at han ikke spillede 4-3-3 jeg ved godt, at der er mange af de her tyske spillere, som er vant til det her øh, system i deres klubber. Der er øh, Harvards, der er øh, Gosens i Atalanta, der er Ginter i, i, i Gladbach, Rydiger i Chelsea. Kroos og i øvrigt også spillet det i Real Madrid. Så der er jo et par stykker, der kender systemet, men, men Tyskland er for mig 4-3-3. Men, men rent offensivt, når man skal bygge spillet op, vi snakkede omkring Polen og ham her Krykowiak, som gik ned og reagerede den her lidt højre stopper, som, som Ginter havde i går... Og Mikkel er inde på, at, at, at Cruz kommer egentlig til at gøre, at de bruger en ekstra mand i, i den tidlige fase. Det var vel unødvendigt i går, når man har de her tre? Ja, det synes jeg. Jeg synes, han, er, han, han tager positionen øh, lidt forkert, hvis du spørger mig. Og han, han er jo meget på bolden, men, men jeg synes mange af hans beslutninger, i hvert fald, og jeg ved ikke, om det er sådan, det skal sættes op, men, de, men han havner egentlig mere at slå Han er jo sindssygt pasningsstærk selvfølgelig, men han slår mange sådan halvlavl, halvlange afleveringer, diagonaler og sådan noget. Men det skaber ikke rigtig noget overtal, fordi han slår dem ud på på Kimi, som kommer højt op i banen og får den tæmmet, men han vil hele tiden alligevel være en mod en, så altså, de, de kommer ikke rundt på samme måde. De kom, de, jeg synes, hvis han starter højere i banen, så får de på en måde centreret Frankrig lidt mere først, og så spiller bredt til sidst. Øh, der synes jeg, han mangler lidt. Der synes jeg, at er, er mere, mere frisk i de helt små rum mm. end i midten. Øh, samme kunne jeg godt tænke mig, at de fik brugt lidt mere. Nu havde han ikke sin bedste kamp i går, i forhold til, hvor, hvor skarp han har været i, i 2021, men så, så dynamikken kan være der. Øh, men, men det var måske en af de ting hvor de, ikke, hvor de, hvor de manglede bare lige en lille smule tysken. Men når man, når, man, når man har en kæde, så, så plejer man at sætte sin bak op, og de to var bredt, og så det er i hvert fald, sådan, øh, man, man ser det tit, men når man har tre hvad er det så, at tyskerne gerne vil have til at, til at spille op af, af? Ginter på højre Hummels i midten, eller gået ud på venstre? Ja, altså det kommer også lidt an på, hvordan presset kommer fra, fra modstanderen. Men, men oftest så er det jo de to yderstoppere, der fører den frem, så de har de her vinkler, de kan spille på, de kan spille diagonalt. Jeg tror godt, tyskerne kunne tænke sig at, at have deres vinkbaks i, i Kimmich og i Gosens til at være de brede punkter, og så de tre fremme kunne være en lille smule mere centreret. Lykkedes det? Øh, nej, altså det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes tit, at det var, som Mike siger, at det var kemisk der fik den derude. Så havde han en mand-mand-situation. Øh, og der var ikke rigtig noget at kunne finde. Øh, han kunne ikke finde nogen kombinationer. Han kunne måske prøve at få øh, et indlæg slået osv. Øh, men jeg, jeg, jeg tror, det var meningen, at de to vingbakke skulle være rigtig brede. De tre forreste skulle være en lille smule øh, smalere Og måske kunne få den inde i de der mellemrum, hvor Kroos han er god til at kunne stikke mænd. Men det var simpelthen ikke noget... Frankrig afgav ikke noget rum til det. Og så derfor så blev det oftest deres vingbaks, der var i gangsætter fra, fra helt ude på kridtet. Og det kan Kimmich. Jeg synes ikke, at er lige så dygtig med bolden. Kemisk kan det, men han fandt ikke de rigtige løsninger oftest. Men hvad med forsvarsprincipperne så? Fordi Frankrig skal jo så udnytte, at de spiller med, med den her træbakkæde. Hvor, er der, hvor var der plads i går i forhold til, vi er jo vant til, når vi ser en, en firebakke så ved vi, at den ryger i frimærkerne, så er det bakken og så videre. Mm. Hvor er der plads på det her tyske hold rent defensivt i går? Ja, altså der er jo øh, ude bag vinkbaksene. Øhm, klogt nok havde de lagt Hummels i midten, som er den langsommeste, så han skal ikke ud og dække så store rum. Han kan nogenlunde blive centralt. Øh, Ginter har en lille smule mere fart, Rydiger og hurtig. Men, men det endte tit ofte ude ved Ginter, altså omme bag ved, ved Kimmich, når han er gået frem og var så offensiv, som han var. Så løb jeg en par PDR ud og fik en masse øh, løbedueller ude øh, bag Kimmich. Hvem er det, der skal tage det frimærkløb? Er det, er det Ginter, som højre stopper, eller er det Kimmich, der... Altså hvis plads er det... Ja, altså oftest, øh, når man spiller med øh, 3-5-2, 3-4-3 kaldt eller noget, så plejer jeg at sige, det er sådan en hockeystav. Mm -hmm. Så det vil sige, at når den ene vingbakke er oppe, så dropper den anden vingbakke ind under, og så lander de øh, alligevel med fire i bagkæden. Så hele tiden sådan en forskydning med, at de kan lande med fire i bagkæden, når den ene vingbakke går. Så når den kommer ud under Kimmich, hvis han er gået op, og den bliver spillet over ham, jamen så er det Ginter, der skubber over, øh, Hummel, der skubber videre, Rydiger, der kommer over, og så kommer modsat øh, modsatte i den her tilfælde, Gosens ned og giver fjerde øh, forsvarsspillere. Så det bliver sådan en fire alligevel, når den ene er med frem. Ja, det kan man sige, ja. Og synes du, hvis vi så kigger, og vi snakker om Mbappé og det her, lykkedes det et eller andet sted i går? Mikkel siger jo, at det var det, Frank har spillet rigtig meget på, det var jo det her... Ja, det var lige præcis de det, de gjorde. De her her. Det var lige præcis det, de gjorde, at de rappede jo op højt, specielt når de vinder den, eller de får lagt den af, og Griezmann kommer også vandrende lidt ind, og så er det lige, lige præcis de her stikninger ned bag Kimmich, selvfølgelig også med Mbappé og hans fart, at det, det er de rum, de får udfordret, og det er der, de, man kan også se at det, at det er som om, at de søger, at når de kommer derover, de har fået lukket Kimmich lidt frem, jamen så er det, de forsøger at spille stærkt, og så er det, de går efter et gennembrud. Øhm. Så altså, det, der synes jeg, at Frankrig var klog nok, og de fik nogle øh, halvmuligheder nogle farligheder i, i det der direkte spil ind, ind bag ham. Øh, men det er også, som, som, som Mikkel siger, altså, det, det er svært for Kimmich, synes jeg, i, i kampen i går at rigtig få sat sit aftryk, fordi vi, vi har også set, hvor god han har været, også centralt i banen, øh, men, men det kunne have været lidt interessant. Og have set, hvis nu Tyskland havde sat en mere discerteret kansspieler ud på den her vingebakke, i stedet for en bakcentral midtvejsspiller. Men havde man så måske ikke opgivet mere defensivt. Jo, det, det kan godt det. være, men nu var de jo så også bagud ud 1-0, og man kunne. Ja, jeg kunne godt tænke mig, de ja, mig at se, når for han, han Fordi de har jo meget bold, og de får spillet nogle fine afleveringer også ud til Kimmich i anden halvleg. Men hvor han måske mangler lidt i udfordringerne. Kunne det være sjovt, hvis altså, fordi du vil jo gerne isolere folk ind mod en, som er, som er dygtige angriber, og som har noget fart, måske knaprig eller en anden. Så de kunne, der kunne have været lidt justeringen der, kunne måske have pyntet. Du snakker omkring i dagens detalje, det her med målet til, altså som Tyskland, Hummels får som et selvmål, at der er mange flere aspekter i det. Du nævnte det offensive. Men vi ender altså også i en situation, hvor Hummels rent defensivt som den eneste af de her stopper står inde i, i feltet. Hvordan når vi til en situation? Fordi at det er elendigt forsvarsspil af Hummel til sidst, men det er alligevel kun ham, der er med. Hvordan ender man i sådan en situation? Det er jo, de er jo sat på banen tidligere. Mm. Altså, jeg synes, øh, jeg synes, det starter ved Rydiger. Altså, kommer fuldstændig ud af position på et indkast, hvor han bare bliver trukket helt ud af sin øh, position. Øh, spiller der den yderste midstopper, han ender inde centralt, fordi han skal følge med sin mand. Altså, det synes jeg er... Og det skal han ikke? Han skal så ikke følge med sin mand? Deres. Nej, han skal ikke. Hvis der er nogen, der skal følge med sin mand, så må det være den midterste øh, af de tre, der skal følge med sin mand, så han bliver i hans position i det mindste. Han efterlader et kæmpe rum øh, bag ham. Så der synes jeg, at den første fejl er. Øh, nummer to er, at øh, øh, Pogba selvfølgelig slår den her... Hvad hed den? Skuffle. Skuffle. Skuffle. Skuffle aflevering. Det bliver overskrift. <laughs> <Derovre>. <laughs> øh, det er jo vanvittigt godt slået. Øh, og så, Ja, at man ender i et tremandsforsvar, ender med en mand centralt efter et indkast ude på siden. Det siger sig selv, så er der nogle øh, spillere, som øh, ryger ud af position. Og det kan være øh, Frankrig, der er gode til at flå dem rundt, men det er også tyskernes øh, manglende kvaliteter i at, at kunne stille sig ordentligt i den her situation. Øh, fordi det er simpelthen fornemt, at et, et indkast kan blive til så farlig en chance og et mål. Ja, men det er som om, da de skuffler den over, så går der lige et halvt sekund eller et helt sekund, <laughs> <laughs> hvor, de, hvor man kan se uh, Hvad hedder den yderste uh, Mitterstorfer fra Tyskland til højre Gentar Og han er, han er lidt i tvivl om den rører over ham om om Kimmich egentlig skal tage den Så de venter lige lidt Og Hummels han venter lige også det her halve sekund Med at falde rigtig hurtigt Og det gør at han kommer for sent inden. Han kommer ikke langt nok ned Og så er det man kommer til at kunne, kunne lave sådan et der Men det, det er selvfølgelig kvaliteten Også i Pogbas aflevering og løbet overfor for Frank her, så det, det, det er tip-top og, og helt klart dagens detalje i går. Og desværre, synes jeg, at Hummels ender som skurken, fordi det er den eneste, der udfylder sin rolle et eller andet sted. Ja, men jeg synes, at han mangler. Han reagerer en halv sekund, men, halv sekund for sent. Jamen, jeg tænker også, at ja, han, han ender jo med at være skurken, fordi det er ham, der laver Ja, men det gør ham. de alle sammen selvfølgelig. De reagerer. Det er som om de, jeg ved ikke, om de tror, at den er på vej ud, eller hvem skal lige tage det der løb, som kommer chipene ned der bagover. Ja, du tænker, at han øh, reagerer for sent i at komme ind og dække af. Ja, jeg kunne godt tænke mig, at han havde været en meter længere nede, ja. så han ikke forsvarer musikdagen. Det, det, det kan man sige. Men trods alt er han den eneste, der bliver i sin position, altså som ikke bliver flået rundt. Øh, og så ender han med at blive den store skurk. Og det synes ja, jeg. Er det helt den måde? Øh... Altså den, det, det går så hurtigt. Det går så hurtigt. Han klæsker jo bare til den, øhm, og så rammer den ham på skinden. Vi ser det jo masser af gange. Altså, jeg, jeg ved godt, det er dårligt og så videre, som er en, en topspiller, men det går eder med hurtigt altså virkelig. Så han skal virkelig reagere anderledes på sin ben, øh, eller på sin fodstilling øh, inden, og det synes jeg skulle er, jeg synes det er svært. Så det er en ting, han, han prøver egentlig at reparere for en fejl? Mm. Ja, i, i situationen er det selvfølgelig svært at reagere, men det kommer af et par følgefejl, de laver i Tyskland, hvor de laver en lille fejl, og en lille fejl, og en lille fejl mere, og så havner de simpelthen øh, bare lige en lille smule forkert. Jo kan løbe ud på bænken, han, øh, han er der jo ikke efter sommerferien mere, hvor, hvor Hans Jifle kan tage over. Han har jo været der i de sidste, ja. Mange, mange år. Hvad gør det ved en spillertrup, når man har en træner, som man ved ikke skal være der? Altså, det er ikke fordi, de ikke vil yde deres ypperste. Man gør det ikke noget andet, når man ved, at, at cheftræneren ikke er der efter sommerferien. Både ja og nej, fordi... Jeg tror aldrig, det er en, det er en helt perfekt situation. Men samtidig så er der også... Så... Så, jamen så er det også, der er jo også nogle fordele ved den her kontinuitet, at de har spillet så meget sammen, og de kender træneren, og han kender dem. Øhm, og det er et EM, og alle, alle søgne hviler på dem, så der, der er ikke noget med Gud at gå ud og gemme sig, eller komme med undskyldninger om, at, at det er Tysklands landshold, så, så, så, så, så, så, så, så det skal ikke blive en undskyldning. Øh, men samtidig kan det godt være, det kan godt være øh, lidt forvirrende selvfølgelig. Hvis vi skal kigge på sådan lidt fremadrettet, i forhold til de her to hold, og, og, og nu har vi jo fået, hele gruppen færdigt. Frankrig folder så fuldstændig ud. Tyskland er langt hen ad vejen også med. Hvor stiller det den til, til kamp 2? De kører vel begge to Ungarn over. Øh, ja. Så er det så Portugal. Ja, og specielt øh, fordi Tyskland får fordel og ikke Ungarn får fordel. Øh, og det gør de i øvrigt i de to sidste kampe, også Tyskland. Og selvom det er, var det 20%, de kunne lukke ind af tilskuer, så giver det alligevel et lille øh, tryk og et lille boost til, til tyskerne. Øhm, så øh, altså, jeg tror stadig på dem. Altså, øh, øh, de skal nok gå videre på en eller anden måde, om det er på pladsen eller pladsen. Der tror jeg nok, de skal få knoklet så videre. Øh, Ungarerne spiller ikke nogen rolle øh, mere i den her øh, slutrunde, tror jeg. Hvad med Portugal, ikke? Portugal i forhold til de to hold, vi så i går... Hvor, hvor efter kamp 1, hvor står vi henne, selvom at Portugal mødte Ungarn og det er meget dårligt modtaget. Ja, hvor står vi henne? Det bliver. Jeg, jeg tror kampen mellem Tyskland og Portugal, Portugal bliver rigtig interessant. Det er lidt der for mig, at den skal, slaget skal slås. Jeg tror Frankrig er lige over os, og jeg, jeg tror også, at de er stærkere end Portugal også. Men, men jeg er spændt på Tyskland og Portugal, som vi snakker om, havde vi glemt lidt Portugal, mm. men men med de spillere, de også kommer med, det bliver, det bliver endnu en fed kamp, og den tror jeg bliver, det, det bliver spændende også at se kampbilledet i den. Altså er det Portugal, Portugal der går ud og får sat sig på bolden, øh, med de her teknisk stærke spillere og, og bevægelige og får fod til fod, øh, og formålige at punktere lidt af den her tyske dynamik og kraft, de altid kommer med, øh, så kan det godt blive interessant. Hvis vi skal nævne en kamp spiller, Mikkel, mm. hvem, er, hvem er vi ude for? Oh, jamen altså, for mig der er der så vanvittig en spiller. Og jeg synes at i øvrigt ikke engang, at han spiller hans bedste kamp i går. Han betyder bare så sindssygt meget for, for hans hold. Altså, vi har været inde på ham før, men, men de rum, han dækker, det er, det er ekstremt at se. Jeg synes at i øvrigt også, var ren, var rigtig, rigtig god. Altså, Kæfker kommer man i vejen for, meget, for mange indlæg. Fik clearer boldene ordentligt, altså ikke halvclieringer, de blev clearet væk, som vi ellers har set i Real Madrid. Nogle gange har han lidt dårlige fødder det synes jeg faktisk, han var, han var god til. Så jeg, jeg vælger noget af det defensiv, fordi jeg synes, Frankes defensiv var så dygtig til at lukke uh, Tyskland ned. Mike, hvem er dine kampenspillere? spiller? Jamen, så går jeg med Pogba. Fordi øh. han øh, skovlede den. Ja, fordi han skufflede den. Skufflede den, øh, den. Men, men også fordi, jeg synes, han er underholdende at se på. Øh, og så er der også hele den her historie med, at jeg synes... Øh, eller jeg tror, man, mange måske har tænkt, hvad, hvad fanden er det med den her gut, og hvordan er det der at se ud i United og sådan noget. Lige pludselig ser vi en spiller der bare tilbage øh, for fuldt. Øh, så det synes jeg var opløftende, og der fik jeg skulle lidt et smil på læben om og det der med, at han er altså stadig, altså stadig tip-top. Så øh, jeg vælger ham. En topspiller. Så fik vi også vendt den kamp i går, og, og de to øh, tirsdagskampe var det. Hvis vi skal kigge frem mod øh, de kampe, der venter os i dag onsdag. Vi har kl. 15 finland rusland 18 Tyrkiet og Wales, og 21, der har vi Italien Schweiz. Finland Rusland, mig og Mikkel, hmm, der ja. er, øh, Det er jo vores gruppe her med Danmark. Ja, det vil vel nok det mest jeg interessante. Uh, ja, hvad forventer jeg? Jeg forventer ikke, at Finland kommer til at gøre så meget andet, end de gjorde mod Danmark faktisk. Fordi sådan spiller Finland. De spiller 5-3-2 på omstillinger. Og vi skal vel håbe på, at Rusland... Eller hvad skal vi håbe på? Vi snakkede om lige yeah. inden, inden vi gik på her, fordi vi regner med, at Rusland slår Finland i dag. Ja, yeah, det gør vi. Uh, jeg sad også, eller da jeg kørte herind, så tænkte jeg over, hvad er det egentlig, vi håber allermest på? Uh, For hvis, hvis Finland slår Rusland, yeah. og kommer på seks point, yeah. og vi slår Rusland, Rusland. i sidste kamp, yeah. så har Rusland nul point, yeah. vi selv har tre point yeah. og tager den her tredje plads. Yeah, yeah. Og så snakker vi om, om tre point kan være nok. Det, det er lige præcis det. Og det. Måske håber jeg faktisk, at, at Finland tager point, uh, Altså, vi skal også sige, at Danmark kan jo, kan jo også godt gøre noget i morgen. Altså, det er jo ikke umuligt øh, at gøre noget mod Belgien. Det er svært. Øhm, jeg, jeg tror faktisk lidt, jeg håber, at Finland tager point mod Rusland. Om, hvad tænker du, mig i men jeg, jeg kan heller ikke lige helt overskue det der regnstykke men, øh, men jeg, jeg, jeg, jeg, øh, hvis vi skulle håbe, at Rusland øh, vinder, jamen, så frygter jeg faktisk også lidt, at vi bliver skuffet, fordi jeg har på fornemmelsen af, at Finland kan gøre et eller andet de er op og var ikke så dårlige måske igen. Nej. italien Schweiz i, i den her scenekamp, det er jo de to favoritter i, i gruppe A. Hvad glæder man sig til at se der? Der er det Italien, der måske kan endnu, endnu mere tage deres øh, favoritroll fra, fra kamp 1. Ja, altså de var, jeg vil ikke sige overraskende øh, gode, fordi jeg synes også, det var et svagt tyrkisk hold, det må jeg sige. Øh, men nu kommer sådan en i den øh, gruppe der, og øh, der er masser af fede øh, spillere at kigge på, og det glæder jeg mig til. Jeg, jeg elsker at se slutrunder, hvor vi ser de bedste spillere. Og øh, især når de møder hinanden, som vi så med i Tyskland, Italien og, øh, og Schweiz, har det samme. Altså de har masser af øh, fede spillere at kigge på, og det glæder jeg mig mest til. Fedt. Og man skal også lige huske, hvis man har det her holdet, .dk, at, øh, at man skal skifte ud nu efter, efter runde 1. Hej det, begge to. Jeg har ikke holdet, men jeg har noget på UEFA. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. det? Hedder fantasy eller sådan noget? Jo, ja, ja. det er ikke godt været. Du har holdet. Nej. Nå, jeg har ikke noget af det. Nej, desværre. Nå, ærgerligt. er. <laughs> ja, tak for i dag. Vi fik uh, rundet tirsdagens kampe. Og uh, i morgen, der sidder vi her igen, ikke? Ja. Jeg kan faktisk ikke lige huske, hvem der kommer. Men uh, det, det finder vi ud af. Det finder vi ud af, Jeg ja. sætter sig i, i Mike-stol. Ja. Tak for i dag, og til jer derude, så høres vi ved.